Capitolul 64 Dar pe la trei dimineața Filip se trezi și nu mai putea dormi deloc. Începu să se gândească la Mildred. Încercă să-și alunge gândurile, dar nu se putea stăpâni. Își repetă în sinea lui aceleași și aceleași lucruri, până început să-i se învârtească îngrozitor capul. Fusese inevitabil ca Mildred să se mărite. Viața era grea pentru o fată care trebuia să se întrețină singură. Și dacă găsea pe cineva care putea să-i ofere un cămin confortabil, nu trebuia să fie ținută de rău pentru că a acceptat. Filip recunoscu că, din punctul ei de vedere, ar fi fost o nebunie să-l ia pe el de bărbat. Numai dragostea ar fi putut să facă suportabilă o asemenea sărăcie. Ori ea nu-l iubea. Nu era vina ei, era o realitate ca oricare alta care trebuia acceptată. Filip încerca să discute rațional cu el însuși. Își spuse că în adâncul inimii lui zace mândria călcată în picioare. Pasiunea pentru Mildred se născuse de fapt din orgoliul lui rănit și în fond asta îi pricinuia cea mai mare parte a necazului. Se disprețuia și pe el la fel de mult cum o disprețuia și pe ea, apoi făcu planuri de viitor, mereu aceleași planuri, întrerupte de reminiscențe ale sărutărilor lui pe obrazul ei moale și palid și ale glasului ei cu accentul tărăgănat. Avea foarte mult de lucru, întrucât în vară trebuia să se prezinte la examenul de chimie, precum și la cele două la care căzuse. Se despărțise de colegii de la spital, dar acum avea nevoie de și cuiva. Din fericire, se nimăria însă ca Hayward să-i fi scris cu două săptămâni înainte că o să treacă pe la Londra și îl invitase să ia cina cu el. Filip, dorind să fie lăsat în pace, îl refuzase. Acum însă se hotărâ să-i scrie deoarece Hayward revenea curând la Londra. Îi păru bine când auzi ceasul bătând ora 8 și deci avea un motiv să se scoale. Era palid și obosit, dar după ce făcu o baie, se îmbrăcă și mâncă, se simție legat din nou de toată lumea înconjurătoare. În felul acesta, durerea lui era mai ușor de suportat. În dimineața aceea n-avea chef să se ducă la cursuri, ci îi preferă să se ducă la magazinul armatei și marinei ca să-i cumpere un cadou de nuntă lui Mildred. După multă șovăială se fixa asupra unei truse de toaletă. Costa 20 de lire, mult mai mult decât își putea el permite să plătească. Dar era un lucru arătos și vulgar. El știa că Mildred o să-și dea exact seama cât a costat. Îi producea o satisfacție melancolică faptul că alegea un dar care avea să-i facă plăcere fetei, dovedindu-i totodată lui însuși cât de mult o disprețuiește. Filip aștepta cu teamă ziua căsătoriei lui Mildred, presimțea că o să treacă prin niște chinuri cumplite. De aceea primi cu ușurare scrisoarea lui Hayward de sâmbătă dimineața, prin care îl anunța că vine chiar în ziua aceea, foarte devreme, și că o să-l ia pe Filip cu el ca să-l ajute să-și găsească o locuință. Dorind din tot sufletul să aibă ceva care să-i abată gândurile, Filip cercetă mersul trenurilor și îl descoperi pe cel cu care avea fără îndoială să sosească Hayward. Se duse să-l întâmpine la gară. Revederea celor doi prieteni fu de-a dreptul entuziastă. Lăsară bagajele la gară și porniră vesel împreună. Lucru tipic pentru Hayward, el propuse ca întâi și întâi să se ducă un ceas la Galeria Națională. De multă vreme nu mai văzuse tablouri și declară că era absolută nevoie să arunce o privire asupra unor obiecte de artă ca să poată din nou să țină pasul cu viața. Philip nu mai fusese de luni de zile în contact cu cineva cu care să poată vorbi despre artă și despre cărți. Încă de pe vremea când era la Paris, Hayward se cufundase în lectura versificatorilor francezi moderni și atât de mare era pletora de poeți din Franța, încât începu i vorbească lui Philip despre mai multe genii nou descoperite. Umblară prin muzeu arătându-și unul altuia tablourile preferate... Treceau mereu de la un subiect la altul, vorbeau pe neresuflate, plin de emoție. Era o zi însorită și caldă. Hai să mergem să stăm pe o bancă în Hyde Park," zise Hayward. O să căutăm locuință după dejun." Primăvara era încântătoare în parc. Era o zi în care îți făcea plăcere pur și simplu să știi că trăiești. Verdeța proaspătă a copacilor era o adevărată splendoare pe fondul cerului, iar cerul de un albastru palid... Era smălțuit cu norișori albi. La capătul oglinzii de apă se înălța clădirea cenușie masivă a regimentului de gardă călare. Eleganța regulată a peisajului avea farmecul unui tablou din secolul al XVIII-lea. Îți amintea nu de vato, ale cărui peisaje sunt atât de idilice încât sugerează numai vâlcelele împădurite, văzute în vis, ci de pictorul mai prozaic, Jean-Baptiste Pater, toate acestea păreau să ia lui Filip o piatră de pe inimă, își dădu seama de un lucru pe care îl știa până atunci numai din cărți, și anume că arta, pentru că în felul în care privea acum natura era ceva asemănător cu arta, poate alina durerea din sufletul omului. Se duseră să ia dejunul la un restaurant italienesc și comandară o fiascheto de chianti. Fiascheto, sticluță, carafă. Zăbovind mai mult la masă, vorbiră neîncetat. Căutau să-și amintească unul altuia de oamenii pe care îi cunoscuseră la Heidelberg, vorbirea de prietenii lui Filip de la Paris, spărăvăirea despre cărți, tablouri, etică și viață. Și deodată Filip auzi undeva un ceas bătând ora trei. Își aminti că în momentul acesta se căsătorește Mildred. Simți un mic junghi în inimă și timp de câteva minute nu mai auzi ce-i spunea Hayward. Dar își umplu paharul cu de chianti fiind obișnuit cu alcoolul, îi se urcă repede la cap. În orice caz, deocamdată se eliberase de griji. Mintea lui ascuțită l încezise atâtea luni, încât acum conversația îl îmbăta. Îi mulțumea lui Dumnezeu că poate vorbi cu un om pe care îl interesează aceleași lucruri ca și pe el. Știi ce? Hai să nu irosim ziua asta frumoasă căutând o locuință. Astă seară te găzduiesc la mine. O să-ți cauți garsoniera aia mâine sau luni. E în regulă. Ce propui să facem?" Să ne urcăm pe un vaporaj de plăcere și să mergem până la Greenwich," îi răspunse Philip. Ideea îl încântă pe Hayward, așa că îl o birjă care îi duse până la podul Westminster. Acolo prinseră un vaporaj care tocmai pleca. Curând, Philip relu discuția zâmbind. Mi-aduc aminte că prima dată când m-am dus la Paris, Claton, cred că el era," A ținut un discurs lung despre faptul că pictorii și poeții sunt aceia care dau lucrurilor frumusețea. Ei creează frumusețea. Între campanila lui Giotto și un coș de fabrică nu e nicio diferență dacă ei numai lucrurile în sine. Și pe urma, lucrurile frumoase se îmbogățesc datorită emoțiilor pe care le-au stârnit unor generații succesive de admiratori. De aceea lucrurile vechi sunt mai frumoase decât cele moderne. Oda, la o urnă grecească, e mai frumoasă acum decât atunci când a fost scrisă, pentru că îndrăgostiții o citesc de o sută de ani, iar cei cu inima frântă și-au găsit alinarea în versurile ei. Philip îl lăsă pe Hayward să deducă ce anume din lucrurile pe lângă care treceau îi sugerase aceste cuvinte și era o încântare pentru el să știe că nu e nevoie să tragă concluzia tocmai ca o reacție bruscă împotriva vieții pe care o dusese atâta vreme, era atât de profund afectată acum. Irizația delicată a aerului londonez dădea o dulceață de pastel pietrelor cenușii din care erau făcute clădirile. Iar docurile și antrepozitele aveau grația severă a unei stampe japoneze. Merseră mai departe și splendidul canal săpat pe vremea Marelui Imperiu, simbolul acestuia, se lărgea treptat, fiind înțesat de ambarcațiuni. Filip se gândi la pictorii și poeții care adăugaseră frumusețea acestor lucruri și inima îi se umplu de recunoștință. sără la spațiul larg dintre docuri și cine ar fi putut să le descrie în toată măreția lor. Imaginația vibrează și Dumnezeu știe câte figuri celebre populează șuvoiul larg al apei. Doctorul Johnson cu Boswell lângă el și bătrânul Pepys urcându-se pe bordul unui crucișător. Istoria ilustrată a Angliei, vremurile idilice și Marea Aventură. Philip se întoarse către Hayward cu ochi strălucitori. Bietul Charles Dickens, murmură el zâmbind, ușor amuzat de propria lui emoție. Nu-ți pare rău totuși că te-ai lăsat de pictură?" întrebă Hayward. Nu." Probabil că-ți place medicina. Nu, o urăsc din suflet. Dar altceva n-aveam ce să fac. În primii doi ani e o muncă îngrozitoare de salahor și, din nefericire, nici nu am o fire de om de știință. De, dar nici nu pot să-ți schimb la nesfârșit profesia. A, nu, de asta chiar că o să mă țin. Bănuiesc că o să-mi placă ceva mai mult când o să lucrez într-un salon de spital. Am impresia că mă interesează oamenii mai mult decât orice alt lucru de pe lume." Și după cât îmi dau seama, e singura profesie în care îți păstrezi libertatea. Toată știința o porți în capul tău. Cu o trusă de instrumente și câteva doctorii, poți să-ți câștigi existența oriunde." Va să zică nu o să-ți deschizi un cabinet?" În orice caz, o să mai treacă multă vreme până atunci," răspunse Filip. De-îndată ce-mi termin stagiul la spital, am să mă îmbarc pe un vapor. Vreau să plec în Orient." Arhipelagul Malaez, Siamul, China, chestii din trastea. Și după aceea am să mă angajez aici, colo, pe unde s-o nimeri. Întotdeauna se ivește câte o ocazie. Ba, izbucnește o epidemie de holeră în India, ba, mai știu eu ce. Vreau să umblu din loc în loc, să cunosc și eu lumea. Singurul mod în care își poate împlini un om sărac acest vis este să se apuce de medicină. Ajungsă la Greenwich, clădirea nobilă, ridicată după planurile arhitectului Ainigo Jones, străjuia măestoasă Tamisa. Hei, ia uite-te, probabil că aici a plonjat bietul Jack în mâl după câțiva gologani," zise Filip. Se plimbara gale prin parc. Peste tot erau copii străințăroși care se jucau și umpleau aleile de tipetele lor zgomotoase. Ici, colo câte un marinar bătrân se încălzea la soare. Parcul avea un iz de vechime ca acum un secol. Îi e păcat oarecum că ți-ai pierdut doi ani la Paris?" Îi am pierdut? Bine, dar uită-te la felul cum se mișcă copilul acela. Uită-te la umbra pe care o face soarele pe pământ, cum trec razele lui între crengile pomilor. Uită-te la cer. Păi cerul ăsta nici nu l-aș fi văzut măcar dacă n-aș fi fost la Paris." Lui Heyward îi se paru că Filip și-a năbușit un suspin și îl privi cu uimire. Ce-i cu tine? Nimic, iartă-mă, te rog, am fost așa de îngrozitor, de emoționat. Dar trebuie să-ți spun că șase luni mi-a fost foame de frumusețe și am fost silit să postesc." Altădată erai mult mai rece și mai practic. E foarte interesant că te aud spunând un asemenea lucru." Naiba, ia că de fapt nu vroiam să fac pe interesantul," râse Filip. Hai să mergem să bem ceaiul ca niște burtă verzi.